Однак куля не вилетіла, вона застрягла в барабані. Патрон вибухнув, і Вадимові одірвало половину великого пальця правиці. Счинився великий скандал. Шукали винуватця. Вадим виявився справжнім другом. Він не назвав батькові мого імені. Це був голодний 47-й рік. І, як я вже згадував, Мама вивезла мене до бабусі, де я ціле літо заробляв курячі яйця, фотографуючи старих селянок. Коли ж восени повернувся до Києва, наші горішні сусіди по будинку вже виїхали. Вадимового батька перевели служити в інший округ. Відтоді доля нас із ним більше ніколи не зводила. Багато з моїх однолітків, дітей воєнного покоління, яким випало пережити окупацію, стали свідками голоду і смертей. Виростали зірви головами, до наших рук потрапляла зброя, патрони, снаряди, і це часто спричинялося до трагедій, каліцтва, а то й смерті. Доглядати за ними в сім'ї не було кому. Майже всі напівсироти, кого батько воював на фронті, в кого загинув, а самотні матері піклувалися перед усім про те, як нас прогодувати. До школи я пішов після визволення Києва у 1943 році. Школа була майже поруч з будинком, куди ми переселилися. На Михайлівській площі. У групі душ 15 -ро. Переважно переростки. Клас опалювався буржуйкою, що стояла посеред кімнати, від неї під стелею тяглася у кватирку вікна довга бляшана труба. Групу вела старенька сива вчителька. Майже щодня вона розповідала нам про двох своїх синів, які полягли на війні, і плакала. Коли вчителька відходила до дошки щось написати на ній, хтось із хлопців миттєво підхоплювався з місця, і клав на розпечену буржуйку патрон без кулі. Кулю виймали, щоб висипати з патрона порох, а з пороху ми щовечора влаштовували феєрверки або капсуль, і невдовзі лунав постріл. Так тривало аж до великої перерви, коли нас вели в їдальню, що містилася в підвалі. Там годували ріденьким супчиком бознащого, пшениною кашею розмазнею і кип'яченою водичкою, настояною на травах і підсолодженою сахарином. Іноді на свята видавали м'ясні консерви, американську тушонку. Одну бляшанку на весь стіл. Звісно, більша порція діставалася найдужчим авторитетам. Билися не тільки за шматочок м'яса, а й за саму бляшанку, округло-квадратну схожу на танк, з написом іноземними літерами. Це була так звана союзницька допомога. Учні з найбідніших сімей, а також тих, чиї батьки вміли підлеститися до вчителів, час від часу балували і одежиною з Америки, вельветовими штанцями, що вже побували в ужитку. Тепер такі речі звуться секонд-хенд чи френчиками. Деякі хлопці з нашого класу були настільки голодні, що підобідавши, крадькома облизували тарілки інших учнів. Пам'ятаю напівсирід братів Леонових. Вони сиділи на уроках сонні, після обіду залишалися в їдальні і очищали язиками майже всі тарілки на столах. Одного дня хтось із переростків приніс у клас патрон від великокаліберного кулемета і коли вчителька відійшла до дошки, жбурнув його в буржуйку. Пролунав вибух. Двох хлопчиків поранило. Після цього випадку наш клас розформували, учнів перевели в інші групи, а мене мама на якийсь час забрала зі школи. На початку п'ятдесятих в нашу квартиру провели газ. Закінчили прокладати трасу Дашава-Київ. У кухні розібрали грубу, що стояла у глухому кутку і опалювалася дровами, натомість установили три-чотири конфорочні плити.